Əşşər Açma Suresi bismillahir rahmanir və rəhimli Allahın adıyla. Əl-em neşrah ləq sadrakə və vədə'nə anka vəzrakə biz sənin üçün köksünü açmadıkmı? Yükünü səndən götürmədikmi? Onlar belini bükürdü. Biz adını sənə görə ucaltmadıkmı? Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. Əlbəttə ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. Ve idha faraghta qurtaran kimi Allah yolunda çalış. Ancaq Rəbbinə tut.